15 жовтня. Безпросвітна сірість, мряка. Зробивши обхід, я зрання вийшов перевіряти, що коїться біля будинку. Вночі я кілька разів ходив потроху просувати ту справу, тож цього ранку був зморений. На світанку прилетів голка. Він знову розгулював зі своїми арбалетниками, доповів кажан. Я й досі точно не знаю, скільки їх, але можу показати, де один живе. Пізніше, сказав я. Я дуже зайнятий. Гаразд. Покажу ввечері, якщо ми обидва будемо вільні. За поліцію щось чути? Поліцію? А що з нею? Не зважай. Розповім пізніше. Якщо мене ніхто не випередить. То побачимось. Сказав Кажан і стрілою відлетів. Я пішов до трупа і тягнув його, аж доки не відчув, що більший крок уступити не можу. Тоді я доплентався додому. Щелепи боліли, лапи нили. Давалися взнаки знаки давні рани від тієї історії з зомбі. Коли я відпочивав під деревом, прийшла сірохвістка. «Як воно?» – спитала кішка. «Більш-менш», – відказав я. «Ще далеко, але схований він досить надійно. Бачив кобилу. Дійшов висновку, що із цим ти розібралася». «Так, вапнюга охочі згодився. Шкода, що ти не бачив його в ділі. На кобилу він справив неабияке враження». «Добре. Хтось з'являвся?» Так. Трохи раніше я стежила за констебливим домом. Туди заходив інспектор із міста, а також великий детектив і його супутник із забинтованим зап'ястком. Бідолаха! І довго вони там пробули? Інспектор – ні, а детектив до вікарія завітав іще до кількох. Ого! І що ж він їм сказав цікаво? Мені не було чути. Але потім детектив добряче повештався округою. Вони навіть трохи зайшли на поля в бік маєтку доброго доктора. «У графовому напрямку хоч не ходили?» Зате розпитували овона щодо бджільництва. Звісно, це був лише привід. А ще я бачила, як вони зауважили стріли у вашій стіні. «Зараза!» – сказав я. «Забув, треба з ними щось зробити». «Тепер маю дещо закопати», – сказала кішка. «Спробуй вибратися до тебе пізніше». «Так, я теж маю трохи справ. Я знову зробив вхід. Тоді пішов до полісмена та витяг його ще далі. Тепер я міг порівняти і виснував, що за дублі трупи тягати легше, ніж гнучки. А цей саме знову пом'якшив. Прийшов вечір. Джек знову зазбирався в місто. На цьому етапі гри завжди терміново треба добути кілька інгредієнтів. Цього разу місто роїлося патрульними, декотрі з яких ходили парами. Промайнула шалена джил, змусивши кількох перехожих озирнутися вслід. Крізь відчинені двері якогось генделика я побачив самотнього Растова за пляшкою горілки і чаркою. Цікаво, як у таких випадках ведеться в апнюзі, якщо він усередині. Пробіг подібний до Обубона щур, несучи зубах палець, продибав Оуен з парою замурзаних вугіллям приятелів, співаючи щось нерозбірливе, валійською. Показався Моріс у перуці вбраний як жінка і густо нафарбований по підруку з маккебом. «Народ гуляє», – відзначив Джек, – поки ще не закрутилося по-справжньому. Кудлатий чолов'яга з пов'язкою на оці, з біса кульгавий, а ще й сухорукий, прошкандибав повз нас, продаючи олівці з цинового кухлика. Я завмер у стійці, коли він ще навіть не вийшов із туману, за запахом упізнавши замаскованого великого детектива. Джек купив олівця, щедро заплативши. «Спасибіг, начальнику!» – пробурчав продавець і пошкутельгав геть. Цього разу наш пошук був край тяжкий. І, мушу зазначити, господар пішов на незвичний ризик. Коли ми тікали від численних патрульних свистунів, ліворуч відчинилися двері і знайомий голос покликав. «Сюди!» Ми пірнули всередину, двері за нами м'яко зачинили і за кілька хвиль я почув, як повз пробігли полісмени. «Дякую!» – прошепотів Джек. «Радий допомогти!» Відказав Ларі. «Здається, нині всі наші в місті?» «Час наближається», – сказав Джек. «Сказав Джек, аж тут із його пакунку потроху закапало». «Маю рушник, можете скористатися», – запропонував Ларі. «Дякую. Звідки ви знали, що він може стати в пригоді?» «Я перечуваю, що буде». «Цього разу він нас не проваджав. Промайнувши міст, я випросився в господаря і побіг волокти труп». Щось його вже знайшло і трохи понадгризало, але тіло й досі було майже ціле. Борючись із тягарем, я наче почув, як зі мною звідкись із гори привіталася сірохвістка. Але рот мій був зайнятий, і я не хотів припиняти роботу, щоб глянути, чи мені не здалося.